Співрозмовник простягнув запальничку і гречно прикрив вогонь мокрою приполою плащ-намету. «Дякую!» Вперше за два тижні цигарка розкурилася з однієї затяжки, і незвично гарячий дим опік горло. «Нє, маш, він цей, камрада!» – показав уша рукою на руді, який примостився під стіною, угойдуючи, наче немовля перемотану руку. «Нового дадуть!» Цей хоч живий залишився. До тилу поєдзі. фюрфюрер фюрфюрерунд фатерлянд. Може, й і Вінкеля дадуть на рукав. Правдоподобні. І все одно йому краще, ніж тим. За рогу виносили тіла двох правдивих невдах останнього нальоту. Один з них, кажуть, з переляку вискочив з рогу. І тут таки потрапив під кулеметну чергу з літака. А другого знайшли мертвим у сліпому шансі, без жодних слідів насильства. Смерть чигала на нього просто під час оправки. Не дуже почесно, але на фронті бачили й не таке. Стрільці, що несли тіла, гребливо відвертали носи. Неподалік цух фюрер Кайзер щось збуджено доповідав гауптштурмфюреру Ціммерману. Поруч витягнувся струнко молоденький штурман. Гаупт-штурмфюрер різко спитав щось, і хлопчина витягнувся ще більше. «Чекай!» Невгамовний володарчик поклав свій мішок-штурм-гепек біля приятелевих ніг і з цікавістю пересунувся ближче до місця події. Степан натомість байдуже сів на впочіпки і з задоволенням зробив затяжку.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 Тут таки, біля стіни, намалювався і володарчик. «Одмовів сіє транспортуваць трупи, бжидує», – доповів він, хоч Степан ні про що і не запитував, і одразу ж виправився. «Чи лі бжидував, то не єсть добрий знак?» «Недобрий, точніше не скажеш». Веселі розмови самі собою ущухли, а коли на подвір'я – Замість очікуваних відкритих вантажівок, в'їхали кілька з обшитими сталевими аркушами, кабінами і високими залізними бортами, настрій громади впав нижче нуля. «Падж, єжелі єсть пружні, до дупи наш спочинок. Степан з пересердя плюнув цигаркою. «А як же пружні? Кого ж це вони можуть вести, якщо наша зміна вже тут?» Машини розвернулися, здіймаючи фонтани багна, та стали в ряд на краю подвір'я. І тут таки залунала команда прокляття солдат усіх армій і народів. Авф! Команда, яка висмикує тебе з ліжка, відриває від полумиску з гарячим супом, підіймає смертельно змореного з привалу, вириває з рота цигарку і попереджає про появу начальства. Цух фюрери Прожогом рванули до командира, а стрільці згрупувалися по своїх підрозділах Юнкершафтах, стиха лаючись останніми словами. Інструктаж був недовгим, і вже за десять хвилин усі розсілися по машинах, а колона рушила розмоклим путівцем. Едземі на Інни взяв фронтовий, повідомив володарчик. Закладаюся, що там весело.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 Тому лайка, яка спочатку дуже темпераментно лунала з машин, помалу втратила емоційне забарвлення, а згодом і зовсім ущухла. Нові обставини не залишали вибору. За п'ять годин, що стрільці провели у кузові, кожен встиг кілька разів заснути і прокинутися. Дорога диктувала свій ритм руху. Двічі довелося вилазити з кузова і виштовхувати машину з баюр. Ще двічі – чекати, поки те саме зроблять бідолахи з передньої машини. На місці вже чекав Шпіс із харчовою командою, і коли без затримки усі отримали по мисці гарячого супу айнтопфу, загальний настрій почав змінюватися. Тримай, владарчик кинув приятелю на коліна пакунок. Степан запитально підвів очі, не припиняючи сьорбати через край густоюшку, бо вже давно не їв гарячого. «З гаймату!» – взявши вільною рукою пакунок, він прочитав уголос: «Фюр Демпфер ім гросен камф гайматлянд». «Демпфер – це бойовнік для бойовників великої Войни». «З ойчизни!» «Ойчизни?» – скептично гмухнув Степан і розгорнув пакунок. «Ну, подивимося. Цукерки, ерзат-шоколад, солодкі сухарі. Він раніше не підозрював, що німці так полюбляють солодке, а головне – цигарки. І що особливо важливо – сухі». Він взяв до рук одну. На папіросному папері виднів напис дрібними літерами. — Чекай, — Степан зіщулився. — А ну, що тут? Ройовий і собі взяв цигарку і підніс до відвиклих відчитання очей. — Ук-ра. — Україна, — Степан ляснув себе по колінах. — Точно, це ж треба. І справді з батьківщини, з ойчизни, чуєш? — З нами є Ніто, — засміявся владарчик. — От тобі й гаймат. Десь вантаж захопили, а пишуть Демфер. Теж мені. Але хороше має звичку закінчуватись надто швидко. Під кінець обіду Чотовим передали команду готуватися до інфантерії Айнзацу – висуванню на позиції. Перша лінія вимагала відповідного озброєння, тому, коли почали видавати боєзапас, знову гостро постало питання кулеметного напарника. Меткий ройовий зник на кілька хвилин, і повернувся з молодим, років 17 на вигляд, худеньким хлопчиною у новій, щойно з гекамери формі. «Das ist dein Lanzmann!» – Степан здригнувся. «Лянсман – це, по-нашому, земляк. Він не любив земляків і завжди ухилявся від зустрічі з ними. Перший же односелець, знайомий чи родич, і до побачення – фронт, драстуй, констабір» у кращому випадку. А насправді, хто там буде морочитися із пересиланням у кацет? Кулю в лоба, як тому сьогоднішньому штурману. І все. Тільки він мені не як лянсман потрібен, а як осьол, набої тягати. А це і скільки на горба візьме? Ні яма варіантів. або мусиш носіть сам, поплескав приятеля по плечу владарчик. Хлопець дивився ображеними очима. Степан не взяв до уваги, що він усе розуміє. Вийшло негарно. «Українець?» – запитав офіційно, щоб приховати розгубленість. «Так». «Звідки?» «З Баварії». «А взагалі з Галичини?» «Як це взагалі?» «Маю бабку німкеню. Як Гітлер і Сталін домовилися випускати польських німців до Німеччини – Батьки вирішили, що краще до Баварії, ніж до Сибіру. Степан знав подібні історії. Митки галичани досить швидко налагодили тоді торгівлю німецькими метриками. І багато хто зумів таки втекти від виселки. Але, як врешті виявилось, не від війни. Добре, ходім до зброї, потім побалакаємо. Крім набоїв та пари протипіхотних мін, усім видавали магнітні гранати – гафт гольт а на додачу «телерміни». Додачі означали, що варто чекати на танки. Якщо таке і справді станеться, багато хто не доживе до тилового відпочинку. Споряджених бійців вишукували для інструктажу з техніки безпеки. На передовій не курити, не розмовляти, пересуватися по ходах сполучення. Гаркавий голос і вимова Шпіса нагадували Степану єврейського вірку, яку він чув на базарі у Бережанах у ті далекі часи, коли ще був не Степаном, а Павлом. Якось навіть стиха запитав лударчика, як цей єврей може бути шпісом у німецькій армії, на що отримав жорстку і коротку заборону торкатися цієї теми, а також роз'яснення, що шпіс – не єврей, а шваб, і що швабський діалект фонетично є дуже схожим на ідиш, але говорити про це не варто, якщо не хочеш неприємностей собі, а заразом і своєму начальнику. Після гаркавого інструктажу нарешті рушили пішим маршем до передової. Проінструктована Шицин-кампанія слухняно місила Багнюку спочатку путівцем, а потім полем. Степан тим часом уважно придивлявся до нового напарника. Той Сопів під своїм вантажем, але набоїв не кидав і не відставав. Вперти, хлопчина, якщо виживе у перших боях, з нього можуть бути люди. «Звуть тебе як?» – спитав Степан на короткому привалі. Зеновій, Зеновій клен». «А я Степан, Степан Шагута. Дуже приємно познайомитися». «Приємно? Краще б ми з тобою не знайомилися». «Чому?» «А тому, – раптом визвірився Степан, – теж штрафник». «Штрафник?» – здивувався новачок. – Чому штрафник? – Доброволець. Хто? – Авф! – прозвучало раптом різко і, як завжди, невчасно. І вони йшли далі мовчки. Розмову вдалося продовжити вже на місці. Півкруглий окоп для кулеметної позиції виявився вже викопаним і до того ж цілком кваліфіковано. Ну, хіба що потребував невеликого удосконалення. Роботи на годину півтори. Протитанкові штюц панцер Шансі навкруги підтверджували ймовірність танкової атаки. — То кажеш, що ти доброволець? — Степан накреслив на землі лінію майбутнього бруствору та увігнув лопату в землю. — Так, юний Зеновій радісно блиснув очима. — Цікаво. Тільки хочу тебе попередити, що я штрафник. І присуджений на два роки фронту якраз за ухилення від призову. Коли? Що коли Степан здивувався цьому питанню, так що навіть припинив копати? Коли присуджений? У 41-му. А, а тоді ви вчинили правильно. Я був би теж так зробив, але тепер усе інакше. Що інакше? Це звучало якось дивно. Ну, як це? Хлопець взявся пояснювати, немов. Завчені у школі. Ми ж спочатку сподівалися на незалежність України під руков Гітлера. І для цього у союзі з Вермахтом були створили дружини українських націоналістів. Але коли у Львові проголосили ту незалежність, німці злякалися. Уряд арештували, військо розформували. Тоді з того ніц не вийшло. І виходить правильно, що ви на то не піддалися». Шагута гмукнув і повернувся до роботи. Ну, гаразд, а зараз? Це ж все одно під рукою Гітлера. Тепер наша задача – постання стотисячного українського війська. Степан махнув рукою на хлопця. Що б ти казав, якби не це?